Nu i bun, și tu bagajele în cap, da. Dar dumneavoastră nu vă uitați să cude, domnule Ferguson. Se apropie ora plecării. Ba da, bada. da, Joe, ba da, venim și noi. Da, Vrem să ne luăm rămas bun de la bătrâna noastră Londra. Da. Ce zici, prietene, Dick? Nu-i ușor să te desparți de patrie. Mai ales când nu știi dacă ai să întorci viu. De ce nu vrei să renunțăm? Te rog, Dick, te rog, ce rost să reluăm această veche dispută, tocmai acum, în clipa îmbarcării. Știi bine că nimic în lume nu m-ar putea întoarce din drum. Da. Dar ce spune? Domnilor, domnilor, vă rog o mică informație. Unde l-aș putea pe domnul Samuel Ferguson, cunoscut explorator? Trebuie neapărat să-i vorbească. rog, în ce chestiune? Sunt reporterul ziarului News. Vreau să-i cer un interviu. Domnia sa! Este Samuel Ferguson. Dumneavoastră? Chiar dumneavoastră? În persoană. Ai ce noroc pe mine! De când vă caut, domnule? Înțelegeți, în joc însă și cariera mea. Directorul mi-a spus că dacă nu-i aduc interviu, mă dă afară. De ce atâta severitate? E vorba de prestigiu gazetei noastre și apoi... Mai e vorba și de bani. Bineînțeles, bineînțeles. Sper că dumneavoastră n ați ști că la noi totul e în primul rând chestiune de bani. Așa că mâine dimineață vom apare cu o mașetă specială. Noi amănânte despre expediția person. Și ziarul se va ca pâinea caldă, domnilor. Noi ne risc. O gățesc. Splendic! Bine, domnule. Dacă nu se poate altfel, stau la dispoziție. Da. E, atunci spuneți-mi în câteva cuvinte despre unica, extraordinară, nemai pomenită pe care o porniți astăzi. Și în primul rând ce va determina să o întreprindeți, vă mă rog. Da. E, am pariat cu câțiva membri ai societății de geografie că voi descoperi zvoarele minului zburând de-a Africii cu balonul. E. Și, balonul, și da. că întreaga expediție va dura exact cinci săptămâni. Cinci săptămâni? Oh, formidabil, fantastic, fenomenal! Ascultă, n-ai vrea să schimb cu noi? De. E, proiectul nostru nu are nimic excepțional. Au mai fost și alții care au încercat să descopere zboarele Nilului. Singurul lucru care deosebește încercarea noastră de cele precedente este că o vom face nu pe uscat, ci pe calea aerului. U, oh, genial, colosal, senzațional! Și, domnule dragă, ați putea să-mi spuneți de ce ați optat pentru acest mod de locomoție? Am ales balonul, fiindcă e un mijloc de deplasare sigur și rapid. Da, cu ajutorul căruia sper să reușim acolo unde atâția înaintași curajoși au eșuat din pricina dificultăților. Da, da. Un moment, da. Și din ce punct al globului vă veți lua zborul? Din insula Zanzibar. Da. Care, după cât mă amintesc, se află situată sub... Uh, adică lângă... Uh, uh, cum i-i zice? Dacă privim harta deasupra insulei Madagascar, ah. în apropierea coastii de est a Africii. Exact! Da. Deci va trebui să ocoliți toată Africa? Dar de ce v-ați ales un loc de plecare atât de îndepărtat? Ca să ne putem folosi de vânturile a Lizei, care ah. bat de la est la vest. Da, da, exact, de la est la vest. Uh, îmi permite să vă întreb cine vă însoțește? Prietenul meu, Dick Benedy, unul dintre cei mai scusiți vânători ai Scoții și... Să mă ierți! Eu, personal, sunt contra expediției și nu te însoțesc, decât pentru a te împiedica ca să pleci. Prietenul meu consideră că proiectul acesta este o nebunie și caută prin toate mijloacele să mă facă să renunț. Inutil să vă spun că nu va izbuti niciodată. Bine, bine, vom vedea, Vom vedea. De asemenea, va veni cu noi și devotatul meu secretar, Joe, pe care i l tot pe mai bine. Bine. bine. să plecă, s că dat. Capitanul vă rogă să poftiș pe punte. Vaporul ridică încă peste 5 minute. Bine, bine, mulțumesc, Joe. Dar uh, balonul... Balonul unde e?" Deocamdată este desunflat și se află în cală, A. împreună cu instrumentele de bord, proviziile și întreg echipamentul." Eh, și acum, domnul meu, îmi pare rău, dar trebuie să ne despărțim. A, sir, o ultimă întrebare da, vă rog foarte mult. Când credeți că o să fiți îndărăt la Londra?" Asta n-aș putea să o spun cu precizie. Tot ce știu este că dacă expediția noastră va decurge normal, cum sper să se întâmple, atunci, în jurul datei de 25 mai, vom fi la Saint-Louis, în Senegal." Pe coasta a pus seana da. Vă mulțumesc, săr, și vă doresc drumul. Mulțumesc! La revedere, revedere. E bine, bătrâne ești emoționat? Eu? Hmm. Ar fi ridicul. Dacă vrei să știi, sunt furios pe mine, nu spun că până în clipa asta n-am reușit încă să te convinc să renunți la Actul ăsta de nesăbuit. Da, no, nu mă las. Voi încerca prin toate mijloacele. Dic, Dic, eu nu te înțeleg. Tu ești ce? un curajos, un hmm? vânător neînfricat. Nu se poate să nu surâdă -ți o asemenea aventură. dacă îți plac atât de mult aventurile, de ce nu te mulțumești și tu cu o vânătoare în junglă, de pildă? Fiindcă ceea ce fac eu nu e de dragul aventurii, ci de dragul științei. Auzi! Să străbați în balon un continent necunoscut, Banca să se mai și pariți că vei descoperi tu ceea ce n-au descoperit atâția alții. Dacă n-aș fi fost sigur că avem tot sorții de izbândă, n-aș fi pariat. Dar vreau să dovedesc că acolo unde găsești inițiativă, curaj și tizuință, nu există imposibil. Vorbe, vorbe mari, fiind rosi de pomane. Dacă ar fi vorba de bani, aș înțelege să-ți rău fiindcă ești scoțian. Nu spuneți voi englezii că timpul înseamnă bani? <laughs> să lăsăm discuția pe altătate. E, mă rog. eh, Acum, hai că pleacă-vă lasă Uite-l pe Joe care ne face să. Venim, Joe, venim. Venim, venim. venim. venim. Bună dimineața, Capitane! Bună ați dimineața. dormit bine? Foarte bine, mulțumesc! Eu nu am visat că eram în balanș, că mă legănam așa de tare că am căzut din cușătă. Ce drept mare a fost și continuă să fie cam agitată. Dar dumneavoastră, domnule Dic, cum ați dormit? Mizerabil! N-am închis ochii toată noaptea. Oh. Prietenul meu e prost dispus, are rău de mare. E, de? Suntem puși la grea încercare cu furtuna asta. Nici nu e mirare. Ne apropiem de capul Bunei Speranțe, nimit altădată și capul Furtunilor. Aici au trecut Bartolomeu Diaz, Vasco di Gama și atâția alți navigatori străluciți. De trecut au trecut ei, dar vreau să știu dacă s-au întors. Da, altii, nu? Dar ce se zărește acolo la orizont? Unde? Orașul Cape Town, extremul cum la. Dar nu facem escală, să mai simt și eu pământul sub picioare. Că de o lună de zile tot navigăm și navigăm. Încă puține răbdare. Peste două zile intrăm în canalul Mozambic, și apoi urmează Zanzibar! Da! Să știi bătrâne lupt de mare care să-mi pară rău că mă desparte un capitan ca dumneata. Ce vreți, Mr. Ferguson? Asta e viața. Dumneavoastră pe exploratul, eu cu navigatorul. Fiecare cu meseria lui. Samuel. Ascultă-mă pe mine, ai să ne întoarcem înapoi, tot cu vaporul. Mulțumit de a fi făcut această splendidă crazie. Nu înțeleg. Prietenul meu consideră că încercarea noastră de a de Africa în balon este o nebunie. Și n-a părăsit într ideea de-a vă convinge să fac cale întoarce? Dacă nu te-am convins până acum e pentru că ești un englez nesebuit. Iar tu un scoțian încăpățenați retrogradea. râna, și tenacitatea, iată baza marilor descoperiri. Bine zis, capitoare! <fie> Mi-a aruncat una cu o nuncă de cocos în cap. Ia uitați-vă ce copii <laughs> mei. de tine, prima amintire din Zanzibar. <laughs> da? Cine te pune să stai sub palmier? Hey. Nu-i nimic, nu-i nimic. Până ne întoarcem la Londra, trece. E, ce zici, Joe? Suntem gata? Gata, sir. Balonul umflat? Da, sir. Ai verificat, nu lipsește nimic? Absolut nimic, sir. În acela noastră e mai bine aprovizionată decât cel mai mare magazin din noapte. Să începem să ne pregătim. Da, sir. Curând o să sosească și capitanul cu întreg echipaj ca să asiste la plecarea noastră. Da. Sir. Aș vrea să vă rog să. Spune, Joe, despre ce e vorba? Știți, băștinașul acela cu care m am prietenit mi-a dăruit un papagal. E atât de drăguț. Ce-ar fi să luăm cu noi papagalul? Suvenir din s-a Bine, Job, bine, dacă ține apărat. Păi, ei, iubi. Știți că e deosebit de deștept. Vorbește mai multe limbi. E cum s ar spune, poli, poliglot. Și cum se numește papagalul acesta, savant? Hmm? L-am botezat ramises hmm. ca regele Egiptului, ca să ne poate noroc. Să ajungem la izvoarele Nilului. Da unde Să-l văd și eu. E uh, în... Uh, uh, în acela. Ah. Am fost sigur că o să-mi dați voiesări, eu, așa că... jo, -jo, eu jo mare puș la mai. <laughs> bine, bine, bine. Hai să-mi l arăt mai târziu. Ei, acum du-te și mai controlează odată cum funcționează pompa. Este aparatul cel mai important. Cu ajutorul ei vom putea umfla sau desumfla balonul urcând și coborând după voie. Știi asta, nu? da, da de singur să! Vă duc să fac ultima verificare să! Foarte, foarte bine, foarte bine, foarte bine. Iar eu încep să notez în jurnalul meu de bord. Așa. care va să zică Azi 18 aprilie 1862. Ne începem călătoria cu balonul. Ne aflăm pe insula Zanzibar, la 38 de grade și 20 de minute longitudine estică. În linie dreaptă vom avea de parcurs circa 7000 de km. Samuel? Da? Vreau să-ți vorbesc. A, ah, tu e Raidic. Da. Unde ai fost până acum? Asta nu are importanță, vreau să-ți vorbesc. Mă rog, pentru ultima oară să ceri să te gândești bine la ceea ce faci. M-am gândit, Dic, m-am gândit. Hotărârea mea este nestrămutată. Ne Recunoști că te-am prevenit ce groaznice primejdii te vor pândi la topasul. Recunosc. Recunosc că am făcut totul pentru a te împiedica de la această aventură nebunească. Recunosc. Atunci conștiința mea e împăcată și nu-mi rămâne decât să te însoțesc. <laughs> Dragul meu, Dic... Am fost sigur de asta. Ești un adevărat prieten. Trebuie să mărturisesc că optimismul vostru m-a molipsit și pe mine. Și acum poftim. Mă leg la cap fără să mă doar. Și nu o să-ți pare rău. ce? și vine capitanul! Capitanul, cu el? Pare foarte turburat. Imediat. Deci, Ce s-a întâmplat? Vrăjitorii au convins populația insulei că Balonul este locuit de duhuri necurate. Oh. Și că prezența lui le va atrage mari nenorociri. Oh. Și acum se pregătește să vă atace. Ascultați! Oh. Săr, manii oameni, în starea de înapoiere în care sunt ținuți, asemenea superstiții nici nu mă miră. Oh. Negri aceștia sunt blânzi și pașnici. Eu nu-i cred în stare să ne facă vreodată. În schimb, balonul dumneavoastră e o ținte extrem de împietoare pentru săgețile lor. Riscul e prea mare. Ni de piper. Ia uitați-vă Și nu da, acela negru care se apropie. Ei sunt vincoace. Vă nu mai mai zăboviți nici faci? o clipă. Da, prieteni, de acord. De vreme ce toți suntem gata, eu zic să-i dăm drum. Nu trebuie să riscăm. Scopul nostru e mult prea important. Ne-am angajat în fața lumii trei să descoperim izvaleninului și o vom face. Repede, repede, Jo, jo, jo, jo! Păsează-ți Ești sigur că n-am uitat nimic? Nu sunt nimic! Puștile sacul cu alici, rum, sunt la locul lor? Tot, domnule! Totul? Aparatele de precizie, Aici. rezervorul cu apă, Dezele, da, da într-adevăr nu lipsește nimic. Dic, da. Joe, urcați-vă în acel. așa, așa, așa, prin urmare, capitane, ne-am înțeles. Da. De da. azi, în cinci săptămâni, ne aștepți cu vaporul în portul Senlui da. din Senegal. Îți mulțumesc și rămâi cu bine, cu bine! Joe, de i drumul. Da, da, Drop more! Asupra numit Țara Lunii. Țara Lunii. Ce nume curios? Ei se spune astfel, fiindcă locuitorii lui se închină la lume. vieți oameni. Au în epoca locomotivii și a electricității să mai crezi în asemenea năsărăpănuri. Să sperăm că va veni și pentru ei o zi în care au să șlepe de superstițiile. Săr, ce ia privit! Ia priviți ce pădure mare se apropie! Pădure? Oh, asta e jungla. Ii? Jung, peste câteva minute vom fi deasupra ei. Samuel, ești sau nu șeful expediției? A, așa mi se pare. Atunci, dar de ce? Templor împlori, imediat ordine să aterizăm. Da, ce grava grav asta? Ce s-a întâmplat? Jungla! Jungla, înțelegeți voi ce înseamnă asta pentru un vânător? Bine, bine, Jungla. bine, bine. Dacă așa stau lucrurile, hai să aterizăm. Dar acum, înainte de a ajunge deasupra ei, da. Joe, aruncă ancora. Da, s-a. Aruncă. Ce e asta? Dragii, asta ne mai lipsea. Ne-am prins de colțul unui elefant. Nu ne tirăși spre pădure! Nu i trăi de copaci! Să ne întârdurim! Zic! Zic! Nu-i cum tragi și mai stai! Ce să se zbânce! Hai de curajul, curajăm! ești un țintaș grozav. A, știi, fost mare lucru. Da, dar știu că am tras-o spaie Și dumneavoastră la fel, mister, Dick. Eu? Nici când. Nici nu știu ce e asta. Eu cel puțin recunosc. Cinstit, mister, Dick. Adică ce vrei să insinuezi? însinuiezi? Haide, haide, lăsați, nu momentul. Auzi. Mai bine, fiți atenți la coborâre. Haide. Ce? Joe, aruncă scărița. Da, ce bine e să simți pământul sub picioare. Ce flor frumoase! Da, -a Și ce linii ne lungi! nu mi place aici! Place? De bună seama că suntem primii albi care calcă pe aceste meleaguri. E un moment, Solim, care trebuie cinstit cum se cuvine. Dic. Să ne organizăm mai întâi popaful de noapte. Pe acuște, da, sunt uneri. Bine, bine, bine. În cazul acesta, eu mă ocup de mâncare. Așa. Am să vă prepar niște trompă de elefant la frigare. Cum n-ați mâncat de când sunteți? Iar eu adun ureascul pentru foc. Ah, uh, sir, da. Uh, vă rog să-mi spuneți, papagalii mănâncă elefant? Nu. Oh, știți, mă gândeam să-i dau și lui Ram să. Asta nu mai știu, da? N-ai decât să încerci. Între timp, eu îmi notez impresiile în jurnalul meu de bord. În câte suntem astăzi? 25 aprilie. Sir. Așa. Azi se împlinește o săptămână de când ne-am început călătoria cu balonă. Ne apropiem de Ecuator. Ne aflăm la 0 grade și 30 de minute latitudine sudică. Oh, ce ce Joe, cei, te joci de mai musele? Și la 32 de grade și 52 de minute, longitudine estică. Isprăvește, Joe, isprăvește că a spus <ozi> că le Dar ce s-a întâmplat? <ozi> <ozi> ce Nici <ozi> să ah, ah, pe ce? <ozi> niste, niste negri. Da, dar îi văd și eu. Auleu, ce le facem? Dar de ce vă cereți? Ce le face. Nu, sunt de bună seamă reprezentanții unui trib local. Crezi? Uite, uite că se apropie. Cine v-am găsit, prieteni? Cine v-am găsit? Han, n-a acum bălai tafau. asta e un Vaganga, un vrăjitor, îl recunosc după tatuare. Ce pene frumoase are pe cap! N-ai ce-o fi spunând? Mi se pare că am înțeles, deși nu pricep o iotă. Ne adresează urări de bun venit. Da, da, da! da. Vă salut! Vă salut, salut, salut, salut! Oameni curvi! Vă salut! salut, salut, salut, salut. Ii uite, uite că încep să danseze în jurul nostru. Acum înțeleg. Ce suntem doar în țara lumii. Oamenii aceștia cred că balonul nostru e însă și nu în țara lor. Și simt că suntem fiind ei. A, da, da. și ei! da, acum execută în cinstea noastră acest dans ritual. A, da, da. Eu, eu, îmi place dansul vostru! Haha! Restați să dați-mi și eu cu voi! Haha! Răsare, no luna! Oh, acum că au văzut de râșurind adevăratul lor zeiță, au să-și închipui că am vrut să-i pe soară. Și si să vezi și purul și au să fie. Uite! Uite că se satuiesc între ei! Cred că ar fi mai prudent să ne luăm tărpășirea! Da, da, da, da. Repede de la balon! Haha! hai vecă din! Eu ridică ancora! Dic, deschide supatoare! Presiune maximă! Atenție. Pornim! Ce privinişte monotonă! Cât vezi cu ochii, numai dune! Dar de aici de sus, parcă ar fi valul de un imăr de nisip. Io, ai stofă de poet. Da, trebuie doar să-l croiască cineva. Pe mine, misteric, vă rog să nu mă provocați Ghele. că e de rău. Ce, e, hai, ce înseamnă asta, de, de ce te lezi mereu de el? Mm. De ce nu-i dai pace? Vă spun eu de ce. De ce? E furios că n-am vrut să-i mai dau briciul meu. De când am plecat, nu se rădea decât cu al meu. Cum așa? Dar de ce? Ca să nu-l pe al său. Dar n-am vrut să-i mai dau. E atât de îmi las barba să crească și gata. Și te rog să nu mă mai plictisești, că-ți arunc papagalul peste borce. Nu da. poate să te porți astfel. Și apoi Ramses e mascota noastră. O fi, o fi, dar l-am prins ciugulind în rația mea. Vedeți, săr ce zgârșit e. Nu sunt zgârșit, domnule, sunt econom. A, așa sunt, tot e econom. Nu se v-am merți de-astea. Ajunge, ajunge, ajunge, nu vă mai certați. Mai bine, uitați-vă acolo. Unde? Jos. Parcă se mișcă ceva. Ha, da. O fi vreun șarpe. Eu oh. de la înălțimea asta nu l-am putea vedea decât dacă ar avea proporțiile unui balaur. Probabil că e o caravană. Mm. Ia să coborâm, să vedem. ce cu șirul ăsta de negri în lanțuri? Vieții oameni. Au fost prinși și acum sunt duși să fie vânduți ca sclavi. Nu. Ah! uite-l și pe stăpânul lor! Unde? Unde care? care? Ăla, pe la grasul, călare pe camilă. Pai, dar sunt și copii printre ei! Da. Uitați-vă! Unul din ei a căzut! Hai, mișcă! Mișcă, negru veți te Săr! Să nu lăsăm, să bate, să facem ceva. Da, ai dreptate, trebuie să intervenim. Hei! Hei! Nu ne -a auzit. Hei! Hei! Hei! Ce sunteți voi? Oameni sau sfinți? Noi suntem oameni. Dar tu? Eu sunt neguștor de oameni. Frumoasă meserie. Hey, frumoasă ca frumoasă, dar bănoasă. Aur, nu altceva. Lemnul de abanos, cum le zicem noi negrilor, se procură cel mai ieftin și se vinde cel mai scump. Că n-am, e fiar! Ce, ce, cum? Va veni o zi când domenirea civilizată va șterge de pe fața planetei noastre această pată rușinoasă. Până atunci îți dau trei minute A? sau îi eliberezi imediat pe acești oameni... Sau de nu te împușcăm ca un șacal! O, brașnicilor! Întrăstiți să mă amenințați? Pe mine, cel mai mare negustor de sclabe! Uite-l că duce pușca la ochi! te trage! Suntem în legitima apărare! Haide! <rătări> Lua-mă la fugă negustorul! Cu bine! Cu bine! Cu Rămâneți cu bine! Suntem liberi! Liberi! iată de și deasupra lacului Victoria. Gândiți-vă că pe jos ne-ar fi trebuit ca să ajungem până aici luni, poate chiar ani. Și așa n-am făcut nici două săptămâni. Dar ce se vede acolo? Unde? unde? Ia uitați-vă acolo. Dar unde? Dar nu văd nimic. Uitați-vă bine acolo spre nord. Ah, da unde se îngustează malurile lacului? Ei, dar nu văd decât o cascadă. O cascadă uliașă, și albă de spumă... Și dincolo o, de ea? O apă mare care iese din lac. A, de bună seamă, un fluviu. Un fluviu, vei Dar prin părțile acestea nu poate fi decât un fluviu, unul singur, Nilul. Nilul? Nilul! Da! Nilul! Nilul! Sfântul Nil, despre care vechi egipteni credeau că izvorăște din soare, izvorăște... Așadar, de aici, din lacul Victoriei, apa asta pe care o vedem aici sub noi merge să se amestece cu apele Mediteranei. Acum știu, dragii mei, voi m-ați ajutat. Vă mulțumesc, sunt fericit! Samuel, ai avut dreptate iar mă că am fost atât de șcepe. Am câștigat pariul, am câștigat pariul! Stai, stai, stai, nu te grăbi. Mai avem de îndeplinit o condiție. Care? Timpul. Dar ce se aude? Un cârt de vulturii Se rotesc deasupra noastră. Dar ce? Asta nu-mi place. Ce mulți și ce mari sunt! Mă tem că au pus gând rău balonului. Iatacă! Ne atacă! Tragedic! Ne -a -trag -e -da. Tragedic! Da. A, degeaba! Ne-au să-și ia baronul. Ne prăbușim! Ne prăbușim, cădem în lac! Repede! Joe, repede! Aruncă bidonul cu apă! Da, să! Și, și sacul cu provizii! Da. Haide! da, da să! -l. Și lădiți acoarici! Nu, nu! Asta nu! Așa! Aruncă și butoiul cu rom! Nu! Nu vă implor! Nu faceți una ca asta! Sunt un om pierdut! Suntem toți pierduți! De data asta să zic zis cu noi. Tocmai acum, când ne atintesem ținta. Vezi? Ți-am spus eu că nu ieșim tefer din aventura asta. Balon ne-a trebuit. Nu se poate, nu se poate, trebuie să există o scăpare, să ne gândim, să găsim ceva. O să ne gândim când vom fi în lac. E plin de crocodile, îi văd de aici. Dacă mi-ar fi prezis cineva că eu... Eu, cel mai mare vânător al Scoției. voi muri mâncat de crocodili în fundul lacului, Victoria? I-aș fi râs în nas. În <gântu -i> orice caz, mi să dic, sunteți răzbânat dinainte. Crocodilii care au să vă mănânce vor muri sigur de indigestie. Ce vrei să-ți spui? Prieteni, Priet nu e momentul să vă da, certați. Cu... În clipa asta ne aflăm exact deasupra ecuatorului. Potrivit tradiției, ar trebui să bem șampanie, nu? Și si în loc de șampanie, vom bea apă ca broaștere. Ce ne facem? Baronul continuă să cadă. Ah, dacă ne-ar putea ridica măcar cu vreo 100 de metri, vântul ne-ar duce la mal și am fi salvați. Ar trebui să mai aruncăm ceva, să-l să Dar ce anume ce? Nu au mai rămas decât aparatele de prici. Nu! Asta nu, nu, nu trebuie sacrificate. Sunt absolut necesare expediții. Și expediția trebuie să reușească. Ai dreptate. Atunci altceva, dar ceva inutil. N-a mai rămas nimic inutil. Bată. A rămas. Eu! Jo! Jo nu spune prostii! dar ce faci, Jo? E pare? nebun! S-a aruncat în lac cu ram să îmbrați. Jo! Jo! Nu trebuia! Jo! A plonjat corect. Frumos din partea lui! Jo! Jo! Dragul meu, Joe. Da. Tu iar ai mai De ce mai ai trezit? Visam așa frumos. Se făcea că zburam din nou un balon Mr. Ferguson. Da, da. Dar asta nu o să se mai întâmple în vecii vecilor. Cine știe pe unde sunt ei acum? Degeaba ținem de trei zile focul ăsta aprins am tot sperat ca o să zboare pe aici, ca o să vadă fumul. ați ai găsit. Si acum, ce să mă fac? Cum să plec de aici? N-am să mă mai întorc niciodată acasă. S-a cu Joe. Da? Da! Nu vreau să nu, eu știu ce vorbesc. Da? Da? Da? Ce vrei să spui? N-am dreptat. Ce bine ar fi. Poate că totuși n-ar trebui să las focul să se stingă. Cine știe. Hai să mă arunc câteva vreascuri. Ai <sout> auzit? <sout> <sout> Ase <a> e o pantera. <separation> Aoleu! <mieux> e nu <a> Repede! Repede să fugim!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 el ne-a ajutat să te găsim. De trei de ani De ce sunt întârzia dată? să reparăm mai întâi velișul balon. Pe urma am început să ne învârtim în jurul oracului, până am zărit fum. Joe, n-am să uit niciodată ce ai făcut pentru noi. Fără tine, cădea baltă toată expediția. Iar, iar pe mine, fără dumneavoastră, m-a mâncat pantera, Așa că suntem chit. Joe. Ce spai m-am tras când am văzut bronjant de lac? Dar cum ai reușit să scap de crocodil? Săr, am notat că te-am putut mai repede cu da. să se îmbrațe și până să se dumirească dumneavoastră, că eu și-a la mânt. Bravo, Joe! Bravo, Joe! Sunt mândru de tine! Dar ah. ce ai? Nu ah. foame. Nu am mâncat de stării Băiat, băiat, repede, chic! Repede, ceva de mâncare! Nu e ușor de zis, dar ce? În acele nu mai avem nimic. Ce-ar fi să frige-mi papagata? Cum? Cum? asta nici nu cântă, nici nu ouă. Bine, bine, dar e mascota noastră. De ce fel de inimă ai tu, Dick? Inimă de vânător. Aaaa. De vânător, fără inimă. E cumva o provocare? Ei, lăsați, lăsați. Nici nu v-ați văzut bine și iar v luat la ceară. Păi nu-l vezi, l dici, Dic. lăsați. Lăsați. Mai bine am merge cu toții să căutăm ouă de proască pe plajă. Tate, Ce se aude? Un cârt de maimuțe! Mii de pipe! S-au urcat în acelă, le de aici! Au să ne deterioreze aparatele! Repede! Repede! Sunt ce orice face! Ești acuma, și trage! Nu se poate, dacă-i meriți balonul! Trage în aer, în pămâna, mai trage o Au ah, ah, Au fugit! Au fugit. Meleagurile astea sunt cam neprimitoare. Eu zic să plecăm mai repede. Ai dreptat-i să plecăm. Hai, să plecăm, da. Cât vezi cu ochii. Nu mai nisip, nisip și iar nisip. Când o să scăpăm dată din deșertul ăsta blestemat? Deocamdată abia ne mișcăm. Nu e pic de vânt. Și eu? Eu nu mai pot de sete. Stați! Nu mai Stați! Mi se pare că zăresc un palmier. Unde? Da! Dar acum sunt sigur! Unde, unde Joe? Unde, unde? Acolo! Acolo, lângă duna aceea! Da, da, Joe are dreptate. Și dacă e palmier, e și apă. Apă? Suntem salvați! Atenție, Joe! Ancora! <gântu -i> nu există chin mai mare decât sede. Repede, vă rog, repede! Apă! Apă! Apă! <gântu -i> nu mi-închipuiam ca ai să ajungi vreodată să te bucuri că poți bea apă. Cred și eu. Altă dată o consideram bună numai pentru spălat. <gântu -i> Hei! Joe! <gântu -i> Joe! <gântu -i> Cum e puțul? ADUNC TARE! Nu spăr, nu Se, cat. Se cat. Oh, Ce să-mi închipuie. Palmierul e uscat. Da. Acum? Chiar că am cazut din lăcă-n puță. mi s-a umflat și limba de sete. Îmi bari nu dacă aș avea puțin rom sau whisky. Ah. Trebuie să răbdăm. Și să așteptăm. Să așteptăm ce? Să se strânească iar vântul. Să putem porni mai departe. Na, și dacă întârzi? Da. Eu... Eu zic să nu ne pierdem curajul. Să da. fim optimiști. Scăpăm noi din pustiul ăsta. -a da, da, Joe are dreptate. Să fim optimiști. Mi-e mi domnilor, mi-e sete. Dic, Dic, te și tu. Stăpânește-te. Se poate. marele vânător, dic. Spălămadeilor să moară de sete. Ada, ada, te uitați-vă! Uitați-vă! Par, Departe, acolo! O lințul acoverdat! Oază! Uh, oază! O oază! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! Apă! așa Apă! Apă! Sărmanul prieteni! În ce teribilă aventură v-am tărât! Ne-am înșelat. Era o fata Morgana. Da, e un fenomen care se întâmplă de în să deșert. Uf, ce îngrozitoare! Să vedem ce spune termometru. Aha. Plus 59 de grade. Dacă am fi avut ouă, le puteam ce ca rabii, mi la o, mi se coc mie crei în cap. Ha? Sahara mi-a trebuit. Domn'lora, apă! Vreau apă! Mi-e zedic! Mă-năbuș! Dic, Dic, stăpânește-te, Dic! Dic stăpânește-te! Stăpânește mă Știți ceva? Ultima mea rație de apă, de-alaltuieri, e în acela. N-am băut am zis că poate o să ne prindă bine mai târziu. Mă Ma duc, mă duc să vă aduc. Luc. Nu, Joe, nu. aceea e porția ta. cu dragă inimă. Nu, dar... stați, stați, ce e asta? Ce? că se mișcă nisipul. Ascultați, s-a pornit vântul! Simunu. vântul deșertului! Vedeți vârteji așa la negru? Da, da. E o trombă! Se apropie vertiginus! În câteva minute va fi aici! Haide, repede, repede Re la Re Repede, repede! Repede, repede! Repede, repede! repede. Re Re Dacă Haide, cine-ți-vă bine! <fie> cine-ți-vă bine! Nu ești ramses, v să zic că trăiești? Înseamnă că am scăpat. Ce catastrofă! Ne-am izbit de vârful unii unde. A -a. Praf s-a ales din acela noastră. Dar ce s-a fi întâmplat cu Mr. Ferguson? Așa, nu îndrăsnesc să mă gândesc. Sunt aici! A -a. Săr! Săr, dumneavoastră! Unde sunteți? Aici! Viu și nevărtămat! Slavă Domnului! Dar cum de ajuns până acolo? Stați, să încep să mă cauțe, dumneavoastră! Sunteți, sunteți întreg! Da, am impresia că da. Tu mă strigai așa mai înainte. Nu eu, săr, Ramses. Ah. mascota noastră. De între noi fie vorba, putea să ne poarte ceva mai mult noroc. Știu, aveți dreptate, mă întreb ce furios trebuie să fie Mr. Dick. E în stare să-i tăcească Dar Bine zici, dar unde o fi dic? unde să fiu? Oh. Aici? Oh. La un pas de voie? de Dick! Dick. Stau și vă ascult cum vorbiți de un sfert de ore de papagal ăsta blestemati, iar de mine nici nu vă pas. Halal, prieten. Dic, iartă -mi. dar lovitura asta groasnică ne-a cam zdruncinat creierii. Dic, mm. mă bucur că te aud. Ia spune-mi, eşti Sunt bine, mersi. Ha. De data asta, chiar că am pățitul. o Am rămas aici, pe stânca asta, înconjurată de prăpăstei. Nu mai scăpăm în veci, în vecilor deci Și nimeni nu va ști niciodată că am descoperit izvoarele Nilului. Nu, nu se poate, nu se poate, trebuie să existe o soluție. Nu, Joe, nu, să privim lucrurile în față. Situația e mai mult decât disperată. Fără balon, n-avem cum să... Adică, adică vreți să spuneți fără naceră? că balonul, cum vedeți și dumneavoastră, e viu și nevătămat. deci, și? Asta înseamnă că putem încerca să spunăm cu el. Joe, nu înțeleg. Nu vezi că bați lăsați -mă, domnul? Lăsați-mă să vă explic. Dacă desprindem balonul de resturile nacerii și da. ne agățem bine, bine, bine de ochiurile toații, vântul ne va lua de aici și, cum tot mai avem mult, poate, poate că ajungem chiar A. pe coasta Atlanticului la lui. Joe, Joe, este o idee formidabilă. O idee de nebun.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 nu l-am uitat pe Ramses. Și liniștit. E în buzunarul meu. <laughs> ...și așa bătrâne lup de mare. În clipa în care ne socoteam pierduți, Joe, pentru a doua oară, ne-a scos din impas. Lăsați, sir. Trebuie să recunoști eu că intervenția lui a fost salutară. Lăsați, sir. Îmi place că e modest. Modestia este cea mai mare. Lăsă, săr. Domnilor, domnilor, Caut membrii expediției Ferguson. Ah, Iată-l și pe reporterul nostru. Da -da, da -da. Dumneavoastră, Mr. Ferguson! Ce fericire! Ce fericit sunt că vă văd! Dar ce faci, domnule Aida eh? Ce să fac? Vă aștept! Am fost convins că o să sosiți exact la întâlnire. Mulți optimiști mai sunt pe lumea asta. Trăiați cu optimismul! Și acum și vă, rog, vă rog, vă rog un interviu în exclusivitate pentru zialul Daily News. Cu multă plăcere! Da. Câteva cuvinte despre unica extraordinară, ne -a mai pomenită dumneavoastră expediție. O expediție este prea mult spus. Vrei să zici o mică plimbare de circa șase de kilometre. <gânfie> Ei bine, domnilor, călătoria noastră cu balonul și-a atins scopul. Am descoperit izvoarele Nilului. Nilul, <fie> Nilul izvorăște din lacul Victoria. Da, permiteți, lacul Victoria. Îndrăzneala și tenacitatea asta e baza marilor descoperiri. Și odată cu aceasta am mai făcut o descoperire la fel de prețioasă. Da. Am descoperit ce este adevărata prietenie. Fără curajul și devotamentul prietenului nostru, Joe, expediția ar fi eșoasă. Și-am fi pierdut și pariul. Bine zici, Dick, Azi e ultima zi. Ba chiar e ultimul ceas. Trebuie neapărat să încheiem un proces verbal. Dar o să găsim o autoritate, o persoană oficială. Eu uh, reprezint autoritatea, <coughs> sunt capitanul portului. O, oh, încântat de cunoștință, mă rog, atunci vă loc. luați loc și scriți. Da, vă mă rog. Așa, da. noi, noi subsemnați, declarăm, declarăm că azi, 22 mai 1862, Doi. Am văzut sosind balonul? Cu balonul? Da, da, da, da, da, da, da, cu da balon. Cu balon. <gătă> cu balon. Cu... Ce fel de balon? Bine, nu mă întreba atât, domnule. Scrie acolo, cu balonul. Bine, bine, bine dar eu n-am văzut nimic. Dacă doar tot timpul scrie. Dar dar am văzut. Și, și eu. Și eu. Bine, dar am văzut. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. În cazul ăsta, în cazul ăsta, am văzut sosind simt cu... Așa? Pe cei trei exploratori. Doctorul Samuel Ferguson, Dick Benedict, eu și Joe. Și Joe? Și Joe. Și Joe. Drept care am semnat, semnat. prezentul proces verbal. Făcut în portul Saint Louis din Senegal, la 22 mai 1862, exact după 5 săptămâni de călătorie în balon.